أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar al-muslimin a'azzana Allahu iyyakum alhamdulillah kembali kita bertemu pada malam hari ini pada kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram dari Adilatil Ahkam Dan kita masih melanjutkan Hadith-hadith Yang disebutkan dalam kitabul haji Berkata al-hafiz Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Wa'anhu Qala Dan darinya Yang dimaksud darinya di sini Yaitu dari Abdullah bin Abbas Yang ini sama seperti Riwayat sebelumnya Yang juga diriwayatkan oleh Sahabat عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ متاكان كان الفضل بن عباس رضي فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادل الفضل ابن عباس Radiyallahu ta'ala inhumah Beliau Dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam Fajatim ra'atun min khat'ana Maka datang seorang wanita yang berasal dari khat'an waj'ala al-fadl yanzuru ilayha wa maka al-fadl melihat wanita tersebut dan wanita tersebut melihat kepada al-fadl waj'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasrifu wajha al-fadl ila ash al-akhar maka nabi sallallahu alayhi wa menjadikan wajah Al-Fadol Ibn Abbas untuk beliau palingkan ke arah yang lain yani agar tidak melihat wanita tersebut Fakalat, lalu wanita ini pun bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna faridat Allah ala ibadihi fil haji adrakat abi Shaykhan kefiran sesungguhnya kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji ketika kewajiban itu datang dalam keadaan ayahku telah menjadi orang tua yang rentak telah menjadi seorang syaykh yang berusia lanjut La yathbutu ala rahilah Yang tidak bisa Tegak di atas kendaraan Apa ahaju anhu Apakah diperbolehkan Aku menghajikan Untuknya qala na'am Kata Nabi SAW Iya Fadalika fi hajatil wada'a dan kejadian ini terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada' Muttafaq 'alaih wal lafdh bukhari Hadis ini muttafaq 'alaih dan lafdh hadis ini disebutkan dalam riwayat al Imam al-Bukhari Hadis ini sebagaimana yang disebutkan adalah hadis yang sahih yang Bukhari dan Muslim sepakat dalam meriwayatkan hadis ini dalam kedua kitab sahihnya dan Al Hafidz Muhajjar mengatakan lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari namun lafaz yang sama juga disebutkan oleh Al Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz yang sama sehingga pada dekatnya lafaz ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Bukhari juga disebutkan dalam riwayat Muslim kata Abdullah bin Abbas kana Al Fadl bin Abbas adalah Al Fadl bin Abbas Al Fadl bin Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi beliau adalah sepupu Rasulullah S.A.W saudara dari Abdullah bin Abbas dan Al-Fadl Ibn Abbas ini anak Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib yang paling sulung Yang paling sulung Oleh kerana itu Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib Kunyahnya Abul Fadl Dari anaknya Al-Fadl Ibn Abbas Ibunya juga demikian Ummul Fadl Jadi Al-Fadl Ibn ini. Ana, Al Abbas ini Anak tertuanya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib Dan beliau juga senantiasa mengikuti peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatrah Makkah, Al-Fadl bin Abbas bersama Rasulullah dalam peristiwa Hunain, demikian pula dan Al-Fadl bin Abbas termasuk yang kokoh tidak lari dari medan pertempuran dalam peristiwa Hunain. dan diperselisihkan siapa kunyah beliau ada yang mengatakan beliau berkunyah Abdul Abbas ada pula yang mengatakan Abu Abdullah sebagian menyebutkan kunyahnya adalah Abu Muhammad dan Al-Fadhil bin Abbas Beliau masyur Sebagai teriwayat hadis Al-Khathamiyyah ini hadis yang kita bahas Sekarang ini Disebutkan dalam ura'at muslim bahawa Nabi s.a.w Menikahkan Al-Fadl ibn Abbas Dan disebutkan oleh al-Baghawi bahawa Wanita yang dinikahi oleh Al-Fadl bernama Safia bintu Mahmiyah al-Zubidi. Dan Al-Fadl bin Abbas termasuk yang menghadiri peristiwa dimandikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang tahun meninggalnya beliau. Sebagian menyebutkan bahawa beliau meninggal dalam peristiwa wabah penyakit ta'un, amwas yang menyebar. Sebagian juga menyebutkan bahawa beliau meninggal di masa khilafah Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Abdullah bin Abbas kana Al-Fadl bin Abbas radhiha Rasulillah sallallahu alaihi wa Al-Fadl Al bin Abbas Beliau radhiha Rasulillah يعني yani, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa di atas satu kendaraan. Rasulullah di depan. Kemudian Al-Fadhl bin Abbas di belakang beliau. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau berbarengan dengan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu kendaraan bukannya kerana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau ingin sendirian justru banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis bahawa sebagian para sahabat pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan Ibnu Mandah rahimahullah beliau menulis satu risalah khusus satu tulisan khusus yang beliau menyebutkan di dalamnya tentang riwayat-riwayat dari para sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu kendaraan Bahkan disebutkan oleh Ibn Alan Al bahawa sahabat yang pernah dibonceng oleh olehnya Bismillahirrahmanirrahim itu melebihi 40 orang, melebihi 40 orang menunjukkan tawadzunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajatim rautun min Khutam maka datanglah seorang wanita dari Khutam. Khutam satu kabilah dari kabilah-kabilah yang terkenal dari negeri Yaman dan ini termasuk di antara kabilah Kahhtaniyah. dan wanita ini berasal dari kabilah tersebut. Oleh karena itu di hadis ini dikenal dengan hadis Al-Khathamiyah. Karena berkenaan tentang seorang wanita yang berasal dari Khath'an dari kabilah Khath'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ja'at imra'atun min Khath'an Lalu datanglah seorang wanita yang berasal dari khafa'an. Faja'ala al fadl yanzulu ilaiha wa tanzulu ilaih. Maka. Al-fadl pun. Melihat kepada wanita tersebut. Dan wanita itu melihat kepada al-fadl. Ibn Abbas. radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajah al-fadl maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun memalingkan wajahnya al-fadl ila asy-syat al-akhar dipalingkan ke arah yang lain agar al-fadl tidak lagi melihat kepada wanita tersebut dan dia pun tidak dilihat Fakahat lalu kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka di sini secara lahir bahawa wanita ini sendirian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepada Rasulullah. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain dari al-Imam Ahmad ibn Khuzaimah al tabarani dari Ibn Abbas dari Al-Fadl ibn Abbas beliau mengatakan "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam حين افاضا من المزدرفه" Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari Muzdalifah jadi ini peristiwa Haji. Peristiwa Haji setelah dari Muzdalifah menuju ke Mina. Wa Arabiun yusayirhu ada seorang Arabi yang mengikuti perjalanan Nabi Alaihissalam. Waridfuhu dan boncengan lelaki badui ini lelaki Arabi ini. Ibnatun Lahu hasna seorang anak wanita, anak dari lelaki badu ini hasna yang wanita ini wanita cantik. Maka berkata Al Fadl, fajal tu amzur ilaiha. Maka aku pun melihat ke wanita itu. Fata nawal Rasulullah sallallahu alaihi sallam b wajhhi yasrifuni anha maka Rasulullah sallallahu alaihi sallam mengambil wajahku lalu memalingkan wajahku dari wanita itu dipalingkan ke arah yang lain. Falam yezal yulabi hatta rama jamurat alaqbah dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi sallam terus menerus mengucapkan talbiyah. Hingga selesai melontar Jamratul Aqabah. Iaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad disebutkan. Fa'akhatha Al-Fadl ibn Abbas yaltafitu ilayha", Maka Al-Fadl ibn Abbas menoleh kepada wanita tersebut. Wa kanati muratan muratan hasna dan dia seorang wanita yang cantik Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fadl fa hawwala wajhahu min ash-shiql al-akhar Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil al-fadl lalu memalingkan wajahnya dari arah yang lain Palingkan. agar dia tidak melihat wanita itu Dalam riwayat alimah al Bukhari disebutkan oleh Ibn Abbas, Ardafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fadl Ibn Abbasin, yooman Nahr khalfahu, ala adzirahilati, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng al-Fadl Ibn Abbas pada hari Aidul Adha di belakang beliau di atas kendaraannya. Wahai al-Fadl, raja dan al-Fadl adalah seorang lelaki tampan. al-Fadl. Fawaf al-Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasi yuftih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan manusia. Beliau mengajarkan kepada mereka tentang berbagai hukum, memberi fatwa kepada. Kau Muslimin. Wa aku bela min khaf'an wadi'ah. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi fatwa kepada kaum Muslimin. Datanglah seorang wanita dari khaf'an. Dan dia seorang wanita wadi'ah. Ini yani berparas cantik. Tasefti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang untuk meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatafik al-Fadl yanzur ilyha, wa agjabahu husnunya. Maka al-Fadl pun melihat kepadanya, dan al-Fadl takjub dengan kecantikannya. Faltafat al-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal-Fadl yanzur ilyha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada al-Fadl, dalam keadaan al-Fadl masih melihat wanita itu ini laki-laki bahaya al fadl melihat kepadanya. Fa akhlafa bi yadihi al-Fadhl. Maka dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dagu al fadl pegang dagu. Dipalingkan. Fa adala wajhahu an nazar ilaiha lalu memalingkan wajah al fadl ...dari melihat ke wanita tersebut. Naam. Faqalat... ...lalu kemudian wanita ini pun bertanya... ...Ya Rasulullah... ...inna faridata... ...inna faridata Allah... ...fil haji ala ibadih... ...adrakat Abi... ...Seykhan Kebiran... ...sesungguhnya... ...kewajiban yang Allah tapkan... ...untuk menunaikan ibadah haji... Mendapati ayahku telah menjadi orang yang sudah tua renta. La yastawihu ayastawiyyal rohila. Beliau tidak lagi mampu tegak di atas kendaraannya. Fath yakdur anhu an aku jahandhu. Maka apakah cukup apabila aku berhaji untuknya? Allah na'am. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya. Dalam riwayat al-imam muslim, Disebutkan, Wa al ardafal fadlabna abbasin, Bahawa nabi s.a.w. Membonceng al-fadlabna abbas, Wa kana rajulan hasan sya'ri abiyat wa siman, Dan al-fadlabna abbas ini seorang lelaki yang indah rambutnya, Putih kulitnya, Dan tampan, Falamma dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam marrat bihi yajrin maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa bertolak maka lewatlah beberapa uh, ekor unta yang berlari fa tawfiq al fadlu ada sebagian wanita yang lewat ketika itu, maka Al-Fadl melihat kepada mereka. Fawadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadahu al-wajh al-fadli, dan pula Al-Fadl wajahahu ila shiqi al-akhir yanzul. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke wajah Al-Fadl di palingkan. Ketika Al-Fadl memalingkan wajahnya ke arah yang lain, masih juga melihat. Ya, rupanya di sini ada, di sana juga ada. Fahawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadahu minasyiq al-akhar ala wajh al-fadl dipalingkan lagi. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau ke arah yang lain. Yasrif wajhahu minasyiq al-akhar yanzur. Hatta ata batn muhassir. Dalam keadaan al-fadl melihat ke sisi yang lain. Sampai kemudian mereka melewati Batan Muhassir Batan Muhassir Ini daerah Kalau seorang dari Muzdalifah Menuju ke Mina Maka Mereka melewati Batan Muhassir Dan Batan Muhassir ini adalah Daerah yang pernah Allah SWT mengutus Burung-burung Untuk membinasakan pasukan Abrahah Dan mereka diazab di daerah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. Menganjurkan apabila melewati batan muhasir untuk bercepat-cepat. Jangan berjalan lambat di daerah tersebut. Demikian beberapa riwayat. Yang menjelaskan hadis ini. Lalu kemudian wanita ini mengatakan. Inna faridatullahi ala ibadihi fil haji adlakat abi shaykhun tabiran. Bahawa kewajiban Yang Allah Azza wa Jal Tetapkan kepada hamba-hambanya Dalam menunaikan Ibadah haji Kewajiban itu Mendapati ayahku telah menjadi Seorang syaykh yang tua Rentak La yathbutu ala rahilah Dan dia tidak bisa Tegak di atas Kendaraannya apa hujanhu? Apakah boleh aku berhaji menggantikan ayahku tersebut oleh oh, nahan? Kata Nabi ﷺ, iya. Dalam surat yang lain beliau mengatakan, fahujianhu, berhajikanlah, hajikanlah engkau menggantikan ayahmu. Wadalaika fi hajatil wada'ah. Dan kejadian itu dalam peristiwa Haji Wada' Haji Wada' yang i pada akhir-akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke 10 Hijriyah dan itu Haji perpisahan Haji terakhir dan Haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berhijrah ke al-Madinah An-Nabawiyah al Dalam hadis ini, majelisul muslimin rahimakumullah ada beberapa faedah dan beberapa hukum yang penting untuk kita terangkan Di antara faedah hadis ini dan itu sebab Al-Hafidz Muhajjar al menyebutkan hadisin dalam Kitabul Haji adalah disyariatkannya menghajikan orang lain. Disyariatkan menghajikan orang lain. Salah satunya adalah hadis ini. Bahawa wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya yang ketiga telah diwajibkan menunaikan ibadah haji ayahnya tidak mampu melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram secara fisik karena tuaran rendah. tubuh yang telah melemah menyebabkan ia tidak mampu melakukan perjalanan safar ke Baitullahil Haram la yathbutu alar rahilah dia tidak bisa tegak di atas kendaraan Apakah diperbolehkan Bagi wanita tersebut untuk Penunaikan ibadah haji Menggantikan ayahnya tersebut Menggantikan ayahnya tersebut Di dalam hadis ini ada sedikit problem. Sebab disebutkan dalam riwayat Alimam Ahmad yang telah kita bacakan tadi. Bahawa wanita ini datang bersama dengan ayahnya. Seorang Arabi, Badu. Dia mendekati Nabi SAW dalam keadaan orang Arab ini membonceng anak perempuannya yang kemudian disebutkan bahawa anak perempuan ini cantik bagaimana kok dikatakan bahawa dia bertanya tentang ayahnya apakah sah untuk dia hajikan ayahnya tersebut sementara wanita ini berangkat bersama dengan ayahnya Ada sebagian para ulama mengatakan bahawa yang dimaksud ayahnya di situ adalah kakeknya. Yang dimaksud ayahnya di situ adalah kakeknya. Karena kakek juga sebenarnya disebut juga ayah. Gitu. Abun. Abdullah Abi. Sebagaimana kakek boleh mengatakan kepada cucunya Ibni Anakku Meskipun cucunya Anak-anaknya Seperti Nabi SAW Ketika beliau Menyebutkan tentang cucunya Hasan bin Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhuma Kata beliau Inna bini hadha sayyid Sesungguhnya Anakku ini adalah seorang pemimpin. Inna benih. Padahal cucunya beliau mengatakan. Ibni. Anakku. Sebagian para ulama. Mengatakan bahawa. Ini dua kisah yang berbeda. Ini dua kisah yang berbeda. Antara. Uh, riwayat yang menyebutkan bahawa. Anak wanita tersebut bersama ayahnya. Seorang Arabi. Dengan hadis Yang kita sebutkan ini. Wanita dari Khat'an. Ini dua kisah yang berbeda. Dan itu yang dikuatkan oleh. Al-Hafidh al-Iraqi. Rahimahullah Ta'ala bahwa Ini dua kejadian yang berbeda. Satu kejadian. Wanita ini Khat'an. Tidak bersama ayahnya. Dia datang mempertanyakan tentang ayahnya. Apakah diperbolehkan baginya menghajikan ayahnya tersebut? Sedangkan wanita yang lain yang, yang datang bersama ayahnya ini kisah yang berbeda Sehingga yang nampak bahawa uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak satu kali memalingkan wajah Al-Fazr bin Abbas, waddiyallahu dhaala anhu. Walhasil, ma'ashiral ikhwanakumullah. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa wanita ini mempertanyakan tentang status ayahnya yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan. Apakah diperbolehkan baginya menghajikan ayahnya tersebut? Maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahulazim. Maka Rasulullah SAW menjawab, fakujianhu. Berhajilah kamu untuk ayahmu. Menunjukkan dibolehkan. Dan disyariatkannya. Menggantikan haji seseorang. Namun para ulama menyebutkan beberapa syarat. Dibolehkannya seseorang menghajikan orang lain. Di antara syarat tersebut. Bahawa yang hendak menghajikan orang lain ini. Dia sendiri telah menunaikan Ibadah haji untuk dirinya Dia sendiri telah menunaikan ibadah haji Untuk dirinya Ini pendapat yang dikuatkan oleh Jumhur ulama, Bahawa yang boleh Menghajikan orang lain Adalah orang yang telah Menunaikan ibadah haji untuk Dirinya sendiri dan itu nanti akan disebutkan hadis, yaitu hadis Shubrume. Nanti akan disebutkan oleh Al Harith, rahmat Taala, ketika dia menunaikan ibadah haji, lalu dia mengatakan lebihkan Shubrume, lebihkan atas nama Shubrume. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, siapa itu Shubrume. Kata dia itu saudaraku atau kerabatku. Kata Nabi ﷺ, haji tidak nafsik. Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri? Kata orang ini belum. Tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hujjat nafsik, thumma hujjat shubrume. Hendaknya kamu berhaji untuk dirimu terlebih dahulu, lalu kamu berhaji untuk Shubrumah. Nah, maka berdasarkan hadis Shubrumah ini, para ulama mengatakan tidak diperbolehkan seseorang menghajikan orang lain sebelum dia menghajikan dirinya sendiri. Syarat yang kedua. Bahwa orang yang dihajikan ini. Orang yang dihajikan. Yang digantikan. Oleh orang lain. Untuk menghajikannya. Syaratnya. Bahwa orang yang dihajikan ini. Telah meninggal. Telah meninggal. Atau. Dia masih hidup. Namun. Dia mengalami kelemahan yang menyebabkan dia tidak mampu secara fisik untuk menunaikan ibadah haji. Kelemahan yang tidak lagi diharapkan punya kekuatan. Apakah kelemahan tersebut karena usia yang sudah lanjut yang telah menyebabkan dia melemah. Dan itu yang disebutkan dalam hadis ini. Adrakat Abi Shaykhan Kebiran bahawa kewajiban haji mendapati ayahku dalam karena dia sudah tua. La yathbutu ala rahilah. Dia tidak bisa tegak di atas kendaraan untuk melakukan perjalanan. Jadi dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Yang itu sifatnya Seterusnya Apakah disebabkan karena tua Atau disebabkan karena penyakit Yang penyakit ini Tidak lagi diharapkan kesembuhannya Tidak lagi diharapkan Sembuhannya Berarti Seorang yang Yang masih hidup dan mampu secara fisik Tidak diperbolehkan Dihajikan oleh orang lain Misalnya ada seorang Dia kaya raya ya. Dia mampu untuk menunaikan ibadah haji hartanya banyak Lalu dianjurkan Pak, ayo menunaikan ibadah haji Aduh saya sibuk, masih banyak Bisnis ini, itu, macam-macam Gimana, kamu hajikan saya saja Saya masih sibuk ini kamu berangkat. ya, Kamu haji atas nama saya. Apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Karena dia masih hidup. Dan dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan. Maka tidak sah menghajikan orang yang seperti ini keadaannya. Atau seorang yang masih hidup, dia sakit, tapi sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dia sakit, tapi diharapkan kesembuhan. Maka orang seperti ini pun tidak diperbolehkan digantikan hajinya. Ditunggu kesembuhannya, lalu kemudian dia berangkat. Atau misalnya ada penghalang yang lain. Dia hidup, dia tidak sakit, namun ada hal-hal yang menyebabkan dia terhalangi untuk bisa menunaikan ibadah haji. Misalnya dia terkena kasus. Akhirnya menjadi tawanan dalam negeri, tidak boleh keluar negeri. Karena permasalahan Politik, ya. sehingga dia tertahan tidak bisa menaikan ibadah haji maka orang seperti ini juga tidak boleh digantikan oleh orang lain untuk menaikan ibadah haji atas nama orang tersebut tidak boleh jadi ini saja yang harus diingat bahawa yang boleh digantikan hajinya ada dua keadaan yang pertama orang itu sudah Meninggal Yang kedua Dia hidup tapi tidak punya Kemampuan Yang ketidakmampuan Ini sifatnya Selamanya Untuk menaikkan ibadah haji Disebabkan Karena tua, usia yang sudah sangat tua Atau disebabkan karena Penyakit yang Tidak lagi diharapkan Kesembuhannya Yang menyebabkan dia lemah Meskipun Maashiratillaharahimakubullah pada masa-masa kita sekarang ini sebenarnya banyak kemudahan orang yang mungkin dahulu yang disebutkan dalam hadis ini seorang yang tua tidak mampu tegak untuk berkendaraan menuju ke baitullah haram sekarang mungkin orang yang seperti itu sekarang bisa haji dengan badannya dengan tubuhnya dengan fisik yang lemah berapa banyak orang tua sekarang mereka bisa menunaikan ibadah haji secara fisik ya lemah tapi dari sisi kendaraan ternyata dia mampu dari rumahnya dia sudah pakai roda dibawa ke bandara ya Sampai di bandara, ganti roda roda pesawat untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Di atas pesawat dia duduk enak, apalagi kalau kelas bisnis nyaman duduk. Ya, tidak tegak di atas unta atau yang semisalnya dia tinggal duduk istirahat tidur tiba-tiba sudah nyampe nyampe jeda. Turun dari pesawat, sudah di kursi roda dia. Dari kursi roda masuk naik bis. Kursi juga. Sampai di depan hotel, ada kursi roda lagi. Masuk hotel, istirahat. Ingin menunaikan umrah. Kawah, ada kursi roda. Bahkan ada jalur khusus untuk orang yang menggunakan kursi roda. Didorong. Sa'i, pakai kursi roda. Bisa. gitu. Ya. Jadi sekarang ini banyak kemudahan. Orang yang dulu mungkin, mereka tidak mampu, sekarang secara fisik bisa. Orang-orang tertentu, yang meskipun dia lemah, karena usia yang sudah tua, tapi masih bisa menunaikan ibadah haji. Dan itu banyak. Banyak kita menyaksikan. Sehingga orang yang seperti ini kalau memang dia mampu maka dia wajib menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri tidak digantikan oleh orang lain ya, kecuali kalau memang betul-betul tidak mampu sudah ya, di samping usia yang sudah tua kemudian penyakitnya macam-macam dan sangat-sangat uh, membuat dia lemah. Ketika berangkat Dan dikhawatirkan kebinasaan Kematian maka Gugur kewajiban Haji secara fisik Dan dihajikan oleh orang lain Dan ini yang ditetapkan oleh Para ulama Disebutkan oleh Ibnu Qudama Dalam kitabnya Al-Mughni tidak diperbolehkan seseorang meminta digantikan dalam menunaikan ibadah haji yang wajib ketika orang itu mampu untuk menunaikan ibadah haji sendiri berdasarkan kesepakatan para ulama' Ibnu al-Mundhir rahimahullah waliyau mengatakan ijma'a ahlul ilm 'ala man 'alayhi hajjatu al-islam wa huwa qadirun 'ala la yujzi 'anhu ayyi hujjah ghayru 'anhu Sepakat para ulama bahwa siapa yang punya kewajiban untuk menunaikan haji Islamnya dan dia mampu untuk menunaikannya sendiri maka tidak sah hukumnya orang lain menggantikan posisinya untuk menunaikan ibadah haji Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim kata beliau wal jumhur ala anna niyabata fil hajj jaizah 'anil mayyit wal 'ajiz al min buri Mayoritas para ulama berpendapat Bahawa menggantikan Dalam hal menunaikan ibadah haji Menggantikan Dalam hal menunaikan ibadah haji Hukumnya boleh Apabila dia menggantikan orang yang telah meninggal Dan orang yang lemah Yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya Ya Yaitu tidak lagi diharapkan ada satu masa di mana dia punya kekuatan untuk menurunkannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafil Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan: "Wattafqa man ajaz al-niabat fi al ala anha la tujzi fi al illa an mautin awa abab". Sepakat. Orang-orang yang membolehkan menggantikan orang lain untuk haji bahwa tidak sah menggantikan haji orang lain yaitu haji yang wajib kecuali apabila yang digantikan itu telah meninggal atau yang digantikan itu telah lumpuh. Adab. Fala <tanya> yadkhulul <tanya> mariid li'annahu yurja bur'uhu, maka orang yang sakit Ya. orang sakit yang diharapkan sembuh tidak termasuk dalam hal ini karena masih diharapkan kesembuhannya. Walal majnun, karena turja ifaqatuh. Tidak pula menggantikan hajinya orang yang gila. Karena orang yang gila masih diharapkan kesadarannya. Coba tahu suatu waktu dia sembuh dari gilanya. Walal <tid> mahbus. Tidak pula orang yang ditahan. Orang di penjara Misalnya, atau orang yang dimasukkan di Nusa Kambangan, atau orang yang ditahan, tahanan politik, tahanan dalam negeri, tidak diperbolehkan keluar negeri. Ini tidak boleh dihajikan. Karena, masih diharapkan dia keluar dari tahanan tersebut. ولالفقير. Dan tidak boleh pula menggantikan Haji orang miskin Liannahu Yumkinustirna'u Karena masih diharapkan suatu waktu dia kaya Suatu waktu dia diharapkan kaya Ini penjelasan dari Al-Hafib Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Jadi intinya dua Itu saja yang dibolehkan Digantikan dalam hal menunaikan ibadah haji Seorang yang telah meninggal Yang kedua, seorang yang Sudah tidak punya kemampuan Sama sekali Tidak punya kemampuan ini Sifatnya uh, Sifatnya terus menerus Paten Sakit yang tidak Diharapkan sembuhnya <tuh> Atau usia yang Sudah Menua Al-Lajnah Ad-Da'imah dengan pimpinan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mereka mengeluarkan fatwa tentang hal ini mereka mengatakan ya juzul muslim alladhi qad adda hajjal fariidhah 'an nafsihi ayy hajja 'an ghairihi idza kana dhalika al-ghair la yastati'u al-hajj bi nafsihi li kubri sinnihi aw maradin la yurja bur'uhu aw li kaunihi mayyitan Diperbolehkan bagi seorang muslim Diperbolehkan bagi seorang muslim Yang telah menunaikan ibadah haji Untuk dirinya sendiri Untuk menghajikan orang lain Apabila orang lain tersebut Benar-benar sudah tidak punya kewajib, apa, Kemampuan untuk Haji sendiri Karena usia yang sudah Menua Menua atau karena sakit yang tidak diharap sembuhnya, atau karena dia telah meninggal, atau karena dia telah meninggal. Lelah hadith as sahihatil tulwar ida tizdalik berdasarkan hadith-hadith yang sahih dalam hadis ini. Amma in kana man yuradul haji anhu la yastatiul haji li amr gariz yurja zawaluh kal marudil lahi yurja buruh. Adapun apabila yang dimaksud menghajikan orang lain karena dia tidak mampu haji karena adanya kejadian tertentu yang diharapkan hilangnya pencegah tersebut seperti penyakit yang diharapkan sembuhnya atau karena ada uzur yang kaitannya dengan masalah politik atau karena tidak amannya perjalanan Wanahwidalik dan yang semisalnya fa'innahu la yuzziul haji anhu maka tidak sah berhaji untuknya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat diperbolehkan yang menghajikan orang lain atau mengumrahkan orang lain, bahwa Orang yang dihajikan atau yang diumurahkan tersebut diyakini meninggal sebagai seorang Muslim. Adapun jika seorang meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak bermanfaat ketika dihajikan atasnya atau diumurahkan atasnya. Kemudian di sini timbul permasalahan kaitannya dengan masalah menghajikan orang lain. Apa hukum mengambil upah dalam hal menggantikan orang lain dalam hal menunaikan ibadah haji? Karena ini banyak kejadian dan itu hal yang masyhur. Apalagi mereka yang tinggal di Arab Saudi, mereka kadang-kadang memanfaatkan ini mencari-cari orang. Yang mau digantikan hajinya, yang mau digantikan hajinya, sampai kadang sebagian sudah menghubungi dari Indonesia, kalau dia punya teman, ada nggak yang mau dihajikan? Oh iya ini ada, orang tua si Fulan yang sudah meninggal, ya biayanya berapa? Sudah terjadi pembicaraan masalah biaya. Oh, ya Sudah sepakat 7.500 real. Misalnya. Uh, lumayan, 7.500 real. Huh? Berapa juta itu? Lumayan lah. Mungkin sekitar, kalau sekarang, kurs sekarang 20-an juta. Nah. Itu biasanya yang paling murah. Ada yang lebih dari itu, ada yang di bawah itu yang penting terima duit menghajikan orang lain sehingga tentu ketika dia menghajikan orang lain maka ya dia seluruh amalan-amalan yang kaitannya dengan ibadah haji tersebut ya untuk orang yang dihajikan itu. Nah, ini apa hukumnya? Mengambil upah untuk menghajikan orang lain. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala Tafsir Sebutkan dalam Tafsir al-Qurtubi Ketika menafsirkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu adalah orang-orang yang Mendapatkan bahagian dari apa yang telah Mereka peroleh Kata ibn Abbas Ya'kudu malan Ya'kudu bihi an ghairi Faya'kudu lahu tawabun Yaitu seseorang yang mengambil harta untuk menghajikan orang lain sehingga dia mendapatkan pahala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Muhtasar al-Fatawa Mursyida, kata beliau: "Wajjuz al-Hajj bimal yu'khuz ala wajhi niyabat tifaqan." Dan diperbolehkan menunaikan ibadah haji dengan harta yang diambil untuk menggantikan posisi orang lain. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Boleh. ya Mengambil harta yang digunakan, yang diambil untuk menghajikan orang lain. Misalnya begini. Ada seorang menghubungi saya. Bisakah hajikan untuk orang tua saya? Biaya seluruh dari seluruhnya dari saya. Saya yang tangguh semuanya. Mulai dari tempat tinggal sampai kembali. Mulai dari Balikpapan sampai ke Balikpapan lagi. Saya semua yang biaya. Apakah yang diperbolehkan? Boleh. Diperbolehkan dan diharapkan dia mendapatkan pahala, meskipun amalan-amalan haji tersebut untuk orang lain yang dihajikan itu, tapi dia mendapatkan pahala dalam hal-hal yang lain. Dia membiasakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala, dan dia juga membantu orang lain, menghajikan orang lain. Dia juga mendapatkan pahala dari sisi-sisi sisi yang lain. Maka diperbolehkan menerima harta orang tersebut untuk menunaikan ibadah haji itu boleh sepakat para ulama. Amal wajih al-ijara, fahyih kawilanilulama. Adapun kalau menerima harta tersebut sebagai pengambilan upah. Pengambilan upah. Jadi bedakan ya. Permasalahan yang kita sebutkan tadi. Yang disepakati para ulama tentang bolehnya. Bahwa dia menunaikan ibadah haji untuk menggantikan posisi seseorang. Sehingga segala keperluan ditanggung oleh orang tersebut. Itu boleh. Nah. Yang menjadi perselisihan para ulama mengambil upah untuk menghajikan orang lain. Yang biasanya ini ada pembicaraan sebelumnya. Ini ada bulan. Mau dihajikan. Berapa biayanya? Berapa biayanya? Sudah pembicaraan masalah biaya. Nah. Itu namanya akhdul ujrah. Mengambil upah. Ini apa hukumnya? Terima kasih pula dalam hal ini. Ketika seorang mengajar. Misalnya. Apa hukumnya? Mau ngisi ceramah. Berapa? Tarifnya berapa? 5 juta. Ah, sedikit. Ini Ustadz sudah taraf selebriti. Naik tingkat. Ratingnya sudah naik. Minimal 25 juta. Sekali tampil. Tawar menawar. Itu namanya mengambil upah. Beda dengan seorang tidak ada persyaratan. Lalu ada yang memberikan. Itu tidak masalah. Itu bukan upah. Tapi menetapkan. Jadi seakan-akan ada akad. Ijarah. Ini apa hukumnya? Mengambil upah untuk menghajikan orang lain. Ada dua pendapat para ulama. Dan ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Abu Hanifah. Thumma in kana qasduhu al-hajjah aw naf' al-mayyit, kana lahu fi Kemudian apabila tujuan dia mengambil upah itu memang untuk haji atau untuk memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal, maka diharapkan dia dapat pahala di situ. Tujuannya membantu orang lain. Wa in kana laisa lakhu maqsadun illa akhdhu ujrah fama lahu fil akhirati min Namun apabila dia tidak punya tujuan melainkan semata-mata agar mendapatkan uang, harta, jadi tujuannya bukan haji. Tujuannya adalah harta, maka dia tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Jadi bedakan orang yang menerima harta untuk haji Dengan orang yang menunaikan ibadah haji untuk harta Bisa dibedakan ya Seorang yang menerima harta untuk apa? Untuk haji Nah ini boleh Dia ngambil harta untuk haji Menunaikan ibadah haji Dia membantu saudaranya Dengan seorang yang berhaji untuk apa dihaji supaya dapat harta Nah ini yang tercelah ini berarti niatnya sudah rusak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun tujuan dia melakukan ibadah haji adalah karena dunia padahal dalam perkara ibadah tidak boleh ada sama sekali ada unsur dunia yang diharapkan jadi ini dua hal yang penting untuk dibedakan Apabila seorang menunaikan Menghajikan orang lain Untuk mendapatkan upah nah Ini yang haram, tidak diperbolehkan Adapun seseorang mendapatkan Harta Diberi harta yang tujuannya adalah Untuk menunaikan ibadah haji Maka ini hukumnya Diperbolehkan Kalau tidak ada syarat, sepakat para ulama Kalau ada syarat Dapat upah, nah, ini yang menjadi Perselisihan dalam madhab syafi'i mengatakan boleh. Namun dalam madhab yang lain. Madhab Hanifah mengatakan tidak diperbolehkan. Ini Allah Ta'ala alamu sawamu. Kemudian di dalam hadis ini. Juga terdapat dalil. Perintah untuk menundukkan pandangan. Ketika Al-Fadhu bin Abbas. Melihat kepada wanita tersebut. Wanita itu juga melihat kepada Al-Fadl bin Abbas yang tampan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas ke arah yang lain. Ini menunjukkan bahawa tidak diperbolehkan sama sekali seorang lelaki melihat wanita yang tidak dihalalkan baginya untuk melihatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kulli al-Mu'minin yaqbuḍ min abusarīhum wa yahfuzu furujhum". Katakan kaum Mu'minin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dari keasgalaum yang demikian lebih menyucikan mereka. Diterangkan oleh Al-Hafidh Mukhtiyr ayat ini kata beliau: "Hada amrul min Allah Taala" li'ibadihi almu'minin an yaghuddu min absarihim amma harrama 'alayhim ini perintah dari Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka fala yanduru illa ila ma abahlahum an nazar ilay jangan mereka melihat kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa melihat kepadanya wa ayaghuddu absarahum 'anil mahari dan hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Fā ini tafakkan wāqal basaru ala mūḥarram min ghairi qasdīn, fal basarahu anhu sariyān. Apabila bertepatan pandangan tersebut kepada sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, maka segera dia palingkan pandangannya pada saat itu juga. Jangan ketika melihat satu yang haram Dipelototi dulu baru Astaghfirullah Begitu melihat oh, Tidak dihalalkan Langsung palingkan. Subhanallah Apalagi di zaman Yang penuh dengan fitnah pada masa sekarang Allahumma sta'ala Na'udhu billahi minal fitan Na'udhu billahi min fitnatin nisa Kita berlindung diri kepada Allah Dari fitnah wanita dalam urat Imam Muslim, dari Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala sa'altun Nabi sallallahu alaihi sallam annazratil faj'ah fa'amarani an asrifa basari Kata Jarir, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi sallam tentang melihat secara spontan, tiba-tiba tanpa sengaja maka beliau memerintahkan aku untuk segera memalingkan pandanganku dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atriq basarak tundukkan pandanganmu. Maksudnya melihat ke bawah. Begitu melihat satu tundukkan melihat ke bawah. Intinya dipalingkan. Ya. tidak melihat kepada sesuatu yang diharamkan tersebut. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al Al-Bazzar dari Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau la tutbi'in nadharan nadhara fa innal ula lak wa laysa akhirah jangan engkau mengikuti pandanganmu dengan pandangan yang berikutnya adapun yang pertama pandangan pertama tanpa sengaja itu tidak ada dosa bagimu namun pandangan yang berikutnya maka itu bukan lagi hak kamu dan tidak diperbolehkan bagimu untuk melihat Al-Qurtubi rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَإِحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ Jadi ini ayat yang ke-31 dalam surah An-Nur Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kaum lelaki untuk menundukkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan pada kaum mukminat para wanita Untuk juga menundukkan pandangannya Kata Al-Qurtubi فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْم بغض الأبصار عما لا يحلو فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة و للمرأة إلى الرجل. Maka Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Maka tidak halal seorang lelaki memandang wanita, demikian pula wanita tidak dihalalkan memandang seorang lelaki. Al-Hafiz bin Katsir ketika menerangkan ayat ini kata beliau ay amma harramallahu alayhinna minan nadar ila ghairi azwajihin katakan pada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang Allah haramkan kepada mereka dari melihat kepada selain suami-suami mereka walidah wa li hadza dahaba kathirun minal ulama ila annahu la yajuz lil mar'ah Antamzur ilal ajani bishahwat, walau bighairi shahwatin aslan. Oleh karena itu banyak dari para ulama berpendapat tidak boleh seorang wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat? Tidak boleh sama sekali. Banyak para ulama berpendapat demikian. Wadhaba akhirun mina ulama, namun ada sebagian pendapat para ulama ila jawazi nadharihin ila al-ajaniib ghairi shahwa tentang bolehnya melihat wanita melihat kepada lelaki yang bukan mahram tanpa syahwat itu boleh dan mereka menyebutkan dalil yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan kepada Aisyah untuk melihat permainan orang-orang Habasyah ketika mereka bermain di masjid dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah melihat kepada permainan mereka di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menutupi Aisyah dalam keadaan Aisyah melihatnya sampai Aisyah merasa puas maka beliau sendiri pun uh, kembali Maka ini dalil yang dijadikan oleh para ulama bahawa seorang wanita diperbolehkan melihat lelaki namun syaratnya tanpa syahwat kalau dengan syahwat sepakat para ulama hal yang hal tersebut diharamkan. Kalau melihat tanpa syahwat, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat sebagian mengatakan tidak dibolehkan sama sekali dengan syahwat atau tanpa syahwat. Sebagian para ulama mengatakan boleh kalau tanpa syahwat. Ya. Apa maksudnya tanpa syahwat? Misalnya dia melihat karena sesuatu Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kepada Habasyah bukan karena orang-orang Habasyahnya tapi karena permainannya. Karena permainannya. Melihat permainan mereka ketika bermain tombak. seseorang melihat misalnya seorang wanita melihat pada seorang lelaki yang dilihat karena ada sesuatu permainan. Misalnya. Jadi bukan untuk menuju kepada lelaki tersebut. Adapun ketika seorang wanita melihat lelaki, lalu setelah itu ada komentar, Wih, oh, tampan juga itu orang, tampan juga Ikhwan itu, uhuustad oh, itu ganteng. Ini dengan apa ya? Hah? Tanpa syahwat? Tidak mungkin ya. Dan ini yang terjadi sekarang ini, ketika para dai-dai, dai-dai da da raja, mereka menampilkan tampang-tampang mereka di hadapan televisi dilihat oleh para wanita dan dianjurkan untuk menonton. Nah, para ustaz tersebut. Maka muncullah macam-macam komentar. Masya Allah ustaz saat itu muda-muda ya. Ini berarti apa? Melihat dengan syahwat, pasti sudah. Melihat dengan syahwat. Kata para ulama al-khuruj min khilaf al-ulama mustahab keluar dari perselisihan para ulama mustahab, ya. Kalaupun kita mengatakan berdasarkan pendapat sebagian bolehnya ya tampil di televisi karena hajah, bolehnya tampil di televisi karena kebutuhan. Ya kalau yang tampil seperti uh, para masyhif yang memang sudah sudah tua tua, ya, seorang melihat karena ilmunya itu lebih ringan. Tapi kalau yang tampil orang-orang masih muda. Sebagian memang masih mau mencari. Yang satu belum punya, pengen cari. Yang satu punya satu, pengen cari yang kedua. Yang satu lagi punya dua, pengen cari yang ketiga. Menimbulkan fitnah. Komentar, berbagai macam komentar. Maka hal yang seperti ini tidak sepantasnya. Apa sih manfaat dari kajian itu? Yang terpentingkan suaranya. Ilmu itu sampai kepadanya ilmu itu sampai kepadanya. padang. Itu yang terpenting, bukan melihat orangnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tampilnya para dai di televisi menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Dalam keadaan alhamdulillah masih banyak wasilah yang bisa kita tempuh dengan cara mengisi kajian-kajian tanpa harus ada kamera, tanpa harus melalui televisi. Walhamdulillah ilmu menjebar Ilmu menjabat. Jazallah khairan al-masyaih para ulama. Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Hadi. Dan yang lainnya. Ya, mereka senantiasa terus menasihati uh, para ikhwan. Untuk tidak bermudah-mudahan dalam hal dalam hal tampil. Ya, di layar televisi, syuting dengan video. Pada saat pertemuan kemarin di bulan syawal. Itu ada pertemuan. Syekh Rabi hadir. Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Ubaid. Beberapa masyayikh juga hadir. Syekh Abdullah Al bukhari Lalu ada yang meminta. Ada yang meminta. Gimana kalau di. Apa istilahnya. Kalau di videokan. Didokumentasikan. Ya. Dengan video. Ya. Mau ditampilkan. Sehingga orang bukan hanya mendengarkan suaranya Tapi juga melihat orang-orangnya Seperti apa itu Syekh Robi Dan seterusnya Mereka menasihkan tidak melakukan itu Tidak tak perlu Ilmu para ulama usalaf sampai kepada kita Alhamdulillah kita tidak mengenal wajah-wajah mereka Hanya orang-orang bodoh itu yang berusaha untuk uh, Membuat wajah-wajah para ulama Orang-orang syiah, rafidah Membuat gambar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka buat gambarnya, entah dari mana mereka tahu itu. Seperti itu wajah Ali bin Abi Thalib. Tampangannya itu terus ram, apa jenggotnya itu dicukur rapi. Ya, sehingga kelihatan rapi gitu. Kalau enggak enggak dicukur dibiarkan kan kelihatan itu. Berbeda dengan seorang yang jenggotnya itu sama panjang semua. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti itu. Bahkan saya pernah melihat di sebagian warung. Itu ada uh, foto-foto gambar-gambar. Ada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Abu Dukhattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Wadiyallah. Dari mana? Digambarkan pakai sorban. Seperti sorban jamaah tabligh. Nah. Dari mana kalian mengetahui. Seperti itu wajah Abu Bakar as-Siddiq. Wadiyallahu wa ta'ala asyadun nasi'adaban yawm al qiyamah al musawirun manusia yang paling keras siksaannya pada yawm al qiyamah orang-orang yang membuat gambar itu kecuali kalau memang kondisinya uh, hajatun mas dah kebutuhan yang mendesak maka para ulama bolehkan tapi kalau tidak demikian, apa manfaatnya? apa manfaatnya? para ulama al-salaf mereka menyebarkan ilmu sampai kepada kita alhamdulillah kita tidak mengenal bagaimana wajah Syekhul Islam Taimir rahimahullah. Kita tidak mengenali bagaimana wajahnya Abu Hurairah. Demikian pula para ulama yang lain. Alhamdulillah. Yang penting ilmu tersampaikan. Itu yang terpenting. Saya kira ini Maashirahalikurhamakumullah yang kita bahas dan masih banyak faedah dari hadis ini. Namun waktu insyaAllah kita pada kesempatan yang lain. Semoga memberi manfaat wa barakatah sekalian. Wa akhir wa da da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.